Garrásica en chute narizara. Estás escuchando Garrásica. Un cha, wala, parezco de repente y en el micro me presento, atento sorpresa, más frescas. Con sencill y bien alegre En un humor, yo no un temor. Bar vacances bar vacances el color negro Kaixo entzuleok hemenche gaude garrazika konrainformativo honetan niro la irrariaren konrainformativoan 107.5ean bakaizu eh bihastean behin emititzen dugula 9etatik haueko 9ratik 10erdiak arte E, astelenetako garrasika hau eta errepikapenak apenak martitzenetan goizeko amarretatik e, amar, amaika terdiak arte irauten dutela. Bakizue astelenetako honetan mundu mailako gaiak e, jorratzen ditugula eta gertukoak ordea aste azkenero e, ordu tagi berdinean gabeko beratzietatik amar terdiak arte. Jo sol de negre, bebeu conyac i dic a i si m'arriba el pressupost, i si m'arriba el pressupost, bebeu bon whisky, ràpidament emboteu foc, soc valencià. Bak isu, e, baita ere, e, gurekin harremanetan jartzeko bain bat modu itu zuela, programa honekin zuzenean harremanetan jartzeko garrasika.info arroa gmail.com elbidea zuela, eta irratiarekin e, baldoatetik telefonua zenbakia aukazu, e, bederatzi lau, lau bat saspi 060 dena, e-mail bidez kontaktatu nahi izan eskero arroba sindominio.net eta bestela ba, zapaturu egiten ditugun asambladetan arratzaldeko zeiterdia naranako txara enparantza honetan nirola osoan eta kizue ba, baita ere ba, irratearen edukiak ba, begiratu, begiratu nahi izan eskero eta entzun nahi izan eskero ba, gure webgunean eskuragai dituzuela sindominio.net e, barra lan Bertan. Si no molestia pels amic, figueu la pols d'un servidor i el millor llibre de poemes d'aquell poeta que creieu és per anar passant l'estona amablement i al mateix temps aprendre a viure. Hona hei zer cosas inesperes per la propera cansua fer porteu me coi, que es el meu poble Bueno, ta gaurkoan programa motza izango dugu, eh, izan ere, bueno, ba, material de gente pres eh programa hau egiteko bestela seguramente etorri bez nintzen izango kriston lepoko mina daukat, baina ala ere, ba hori ez, adun, denabintzat egindako lan hau aurkeste, merezi zuen. Beraz, bueno, ba hori, e, albisten tartetik ez da izango, ba, hori, ba, pertsona garelako da mugatzu ditugulako batzutan sinistu nahi ez ditugun arren, Baina, bai ordea, elkarrizketa sakon xamar bat izango dugu, e, kopo geita bataren bagoi bilera horren inguruan, emandako errepresioa zera, eta bueno ba, bertan bizitzen daukagun koresponsal batekin eta bestalde batetik ba gaurkoan bai agenda puntu bat ekarri dizuegula baina sorpresatxo bat da ba, agenda tarte honetarako ja bain agenda bera ere egin behar genuela eta ba formatoa pizkatxo bat taldatzea pentsatu dugu eta ba, sorpresa hor programaren bukaeran entzungo duzuena E, ala ere, gaurkoan, ba, bueno, bakizu enormalean saiatzen garela astelenerako garrazika hau, ba, mal, elkarrizketaren gaiaren inguruko musuakarekin lotzen, nola bait, baina gaurkoan, eh, gaurkoan agenda puntu horreri dagokio gehiago musika, eta, bueno, ba, obidi moen E, kanta dutore balentziarra izango dugu, gurekin, bueno, balentziarra, katalana, berak jakin ondo baitzekien, ba, bere nazioa katalana zala. Beraz, bera izango dugu, ba, oie, gurekin lagun. Demanarz i garrotades. El que es paga per viure El preu que es paga per viure Quan més pobre és més car Quan més ric el preu és viure Pots pagar o no pagar pagar no pagar cuán más pobre y con que la canso es perdiure So it's better to be alfaniela escriure alquim s'ha de perdonar alquim s'ha de perdonar no volem violentar certes coses I perdona certes coses Pel la mare del manar I depèn de com et poses N'és o menys ha de pegar. Es un de pegar. Hiperbona ser pescoses. De monar si garrota de Emanar cigarrotades ah, eh. Ja n'estem fins dalt del cap I amb aquestes valencianes Ens volem manifestar Ens volem manifestar Ja n'estem fins dalt del cap. I ara per acabar per acabar te monare la mistia la justicia i llibertat i el pretol autonomi Hoy en alegria, Verce del desamparar Em va tocar tocant mediterrani, per barret Pirineus i’una llesqueta, pers bat d'iola des tranquis. I per cordo calcoi la terreta. Per seyera senyors, quatre barres. per Peridio mai senyores català. Per condició, senyors, sense terres, Per idea i senyores esquerra. Queda clara, per tant, per a tothom. La mea carta de natural és no és miracle ni és un mal son. M'ha tocat i és la mea feblesa. M'ha tocat i és la meua feblesa. feblesa. Quede clar també que som covars. Tots aquells com liden les arrels seran branca dem pè en altres prats. I en l'amor rellogats dels estels És ben trist encara hui parlar I posar al seu lloc una història Fins d'ací ens heu fet arribar Que tan grossa raó naix la glòria I torne a repetir-se el calcoyà I ensenyara un blau noia Dic ben al que parle català I ho faig a la manera de València I ho faig a la manera de València En batocart tocan mediterrani, per barret Pirineus una llesqueta, per sabata oriola d'estranquis, i per cordu calcoi la terreta, i per cordu calcoi la terre. Bueno, ba, mentxe jarraitzen dugu gaurko programarekin, jadanik bukaerako partera legatzear gaudela, eta gaurkoan bai ekarri behar dizuegula ba, mm, dizu agenda puntu bat, beneran agenda puntu bat dena, gaurkoan ez daukagu efemeriderik, baina agenda hau hu ekartzeko, baina pentsatu dugu, bai gualkuke bota beharrean, bai ba, gombidatzeak kide bat esplikatzeko kaixo gabon, Apa, zelan... <risa> <risa> <risa> <risa> bai, ba, bueno, gurekin daukagu aldarrikatu elkarteko kide bat, eta hilabete honetan zehar ba, burutu dituzte gartituztea inbatek intza, obidi monjorren irudia berriro gogora ekartzeko, eta horretaz ba, ba, pixka batez egiteko eta komentatzeko zer geratzen zaigun ondino jardun hauen barroan, ba ona ekarri dugu, eta lehenengo galdera igual sartu aurretik, Lengales handiz utzet, zelan aurkestu aldarrikatuz esaldi bakar batean. Ta okurritu zaigu igualo berenazuk esplikatzea zela. Azik esplikatu ko bai gose lasteko aldarrikatuz talde honen ba, nondik norakoak eta zergatia. Ai ez dau, ez da horozerik. Eh, aber esaldi baten esango nukeena da eh aldarrikatuz da eh errialde katalanetako eh errealitate eh, nazional, sozial politiko eta kulturala e, Euskal Herriera zabaltzeko ekime, ekimen bat, ez? elkarte bat, hau da gure helburu nagusia, eh? lagurtzen. Bai, eta bueno, ba, justo elburu hori betetze aldera edo, esan bezala, ba, hilabete honetan zehar, obidi monjorren irudiarekin lotutako hainbat ekimen prestatu dituzue eh? Baina, igual, ba, guretzatamene euskal herrian nik ez dela oso izen ezaguna, eta esplikatuko bai guzunortzen, ez, obidimon eta zergatik, ez, bere irudia ero gogora ekartzera, ekartzearen kontua, edo, gure unguri, ba, presentatzea, ez, obidimon jorre zergatik. Bai, egia esan ez da, ez da, hain ezaguna hemen euskal herrian, ez, baina, igual, lehenik eta behin esango nuke, E, bere irudia edo bere aurpegia bintzat e, e, zagutzeko, badau e, aukera, aukera familiar bat emenda. Ubidi ba, agertu zen, bueno, ubidi mollor e, kantautore eta aktore balentziar bat izan zen, eta e, berrogeita mar filmean agertu zen, hori ba, uh -huh. bere ibilbidea, aktore bezala nahiko e, e, luzea izan zen, eta ba pare batean e, nahiko, edo, bai, nahiko ezaguna kemen euskal herrian e, eta bata da e, sego biako iesa sego biako iesean E, ubi dimoen jara da, eta badau pertsona bat, edo preso bat, e, e, uri holtzule zugranias, e, mm -hmm. ba parte hartzen du, parte hartu zuen e, iesean, eta zoritxarrez e, guardazibillak hil e, zuen, eta hori holtzule zugraniasen aurpegia, ubi dimoen jartzen du e, film ezagun honetan, ez? Aha, ara betu. Baina, bueno, hori hasieratik... eratik, e, Gobi dimon jor, e, e, jai ozan alkoi, e, alkoin, e, mila bederatzireun eta berroita biko otzaiaren e, lauean, e, eta hil zan, edo oporretara joan zan, esaten, esaten dugun askotan bezala, e, Barcelonaan, e, mila bederatzireun tal 95te 95tean eh berak eh no bakantso izeneko katalanezko musika mugimenduoaren e, parte hartu zuen mm -hmm. e, eta hori aldi amabi disko kaleratu zituen eta beste aldean ba, aktore bat zan eta bai eta eta gaurantzerkimunduan bon, eta ibilizan e, eh mm -hmm. aldi berean Orduan, bueno, e, bere, bueno Alkoi eh hiri nahiko, bueno, ertaina da, València, Valènciaren herrian, e, oso nahiko, bueno, lantegi asko e, ziren, iri industriala, esango luke. Uh -huh. Eta, bueno, horregatik adibidez, bere bere aita eh arkista bat zan, ez? Uh -huh. e, eta bere, bere osaba erbesteratu erbestera egin zuen. Uh -huh. e, orduan, ba, bueno, e, egoera honetan, bere etxean, uh -huh. e, nola baita esateko, ba, bueno, politika presentea e, uh -huh. zen, bere gazte garaian. Uh -huh. e, baina ja, ama azazpi urtekin e, joan zan Bartzenalara, uh -huh lanbide asko euki zituen bere herrian, baina bueno, e, erabaki zuen barzonara joateko, ez dakite, mundua irekitzeko edo. E, eta han, bueno, hasi zan e, antzerki munduan e, eta gero ja e, ikasi zuen bere kabuz gitarra hotzen eta mila betertzira honetan e, iruro gehita zortzian hasi e, zan e, kantatzen, ez? Aha. E, gogaratu gogoratu dezakegu, hori e, frankismo azken e, garaia izan, ez? E, egoera edo oso politizatua zegoen, uh -huh. e, Pariseko 68 zortzean gaude uh -huh. eta, bueno, e, esparru honetan has izan e, Abesten, baina Ikuspegi sozial eta politiko batekin, ez? Uh -huh. E, eta bueno, eh hasiz bere musika zabaltzen e, eta hori, eh mugimendu horretan parte hartzen. Eh, bueno, gero ja etorri zan eh esaten e, esatun duten demokrazia, ez? E, edo demokrazia, <laughs> bueno. Bai, de, de lakoa, Bai, demokrazia <laughs> de la coal. Interessante. dugu, ez? eta bueno, Pizka bat igual mugimendu horretan e, berak ba igual gehien gayen gayenetariko bat zan mm -hmm. eta bueno, esaten da askotan horregatik ba, igual kultura ofizialak alboratu zuen eh e, mm -hmm. urrengo urteetan ez eta mm -hmm. em, pertsona edo bai e, kantautore nahiko ezaguna e, zenetik pasa zan ez igual, pertsona eskutatuagoa edo az eta mm -hmm. ez mm -hmm. E, bai ez, esan, esan behar da. nuen lehen hori prestatzen ari ginela be, komentatu dozula, ez, zera horretan balde batetik valentziarra izan data ez, bere nazio izaera katalan hori horren argi eukinda edo alde batetik, ez, eta bestetik bere pesukarekiko izan zuen, ez, militantzia edo justo bi alde, alorroiek alde batetik nazionala eta soziala bere ikuspegi horiek, ez igual izan zirela ba, be bai horbazterrean utzi zutena, ez bai, egin hori da, da. da, bai, bai, argi eta garmi, berak Ba hori, e, zeukan e, e, aukan ez, e, esateko bere hizkuntza katalana izan, bere herria ba gurea eta berdina izan, ez. Bueno, katalanak, herrialde katalanak, e, eta hori, eta beste atletik hori eh pesuken e, parte hartu zuen eta nikuzte dut bai politikokik bere ideengatik, baina batez ere bere eh izaeragatik, bere no la de conciencia, baina bere koherentziagatik uh -huh. hori da, ez? Uh -huh. e, ez? zuen nahi bere buruari saltzen igual, ez? edo bere musika edo bere estiloa, bere hitzak uh -huh. e, aldatu eh Autonomismo eh, ez da, iritsi zel, zelako edo bai. bai, gainera bebai ori, komentatu dozu, bebai bere familian zegoen giro horrek orre, lagunduta zelan igual eman zituen bere lehenengo pausutxoak politizazioan <coughs> ba, bebai, komentatu idazule en detalle etxo, hori zelan bebai o sea, lenengo pausutxoak, baina bebai autoformakuntzaren aldetik, ez? O sea, bera pertsona jantzia zela edo nola baita, o sea, oza asko irakurritako pertsona bat, ez, bere burua formatutakoa. Mm -hmm. Ta igual horretan, ez dakite izango zan, eh? baina niku ulertuko nuke errezago, kasu hoietan bebai, gehiago kostatzea, eh? zure burua saltzea edo, yeah. zure burua eraiki ba eta Bai, bai, bai, bai ados nago, igual ez dakite, i, i, e, bere figura, edo bai, bere irudia definitzeko eh, itz pare batekin, igual esango nuke kulturaren autodidakta bat zan, ez? O, erriko kultura autodidakta bat, ez? Uhum. Eta hori nabaritzen da, bere ibilbidean, bere, bai, zailtasun, e, e, eukizituen zailtasunetan, eta oztopoetan, ez? E, eta hori, baina, bueno, gero, e, urtekin edo, ezakit, eh? E, denbora pasatu zuen, eta batez ere azken boladan, azken ez da kite, eh? urtetan edo ba nahiko, bueno, egiten ari egiten ari den eh bere figura berreskuratzeko eh, ariketa edo alegina, ba gutxi gora bera fruituak ematen ari, ari dira, ez? Eh, adibidez, ba hori orain arte, bueno, bere garaian ere eh, irrati, o sea, Valencia herrietako Lentziar herrien erriko irratian eta telebista publikoan, ba, uhum. pertsona bekatua zan, ez? bere justu bere mezuagatik uhum. eta ba, zein egoera politikoa egonda eta, bueno, badago, baina batez ere egonda e, azken bi markadetan an, e, peperekin baina bueno, justu orain, ba, bueno e, horregatik eta batez ere jendearen ahal egina ba, berreskuratzen ari da bere musika, bera bere figura eta, eta bere lana ez eta mm -hmm. horregatik bueno, justu iaz hogei e, e, urte e, oporretara joan joan zenez ez e, bai. dugu moduan hain eh, hubidi edo ubidi urtea ospatu, ospatu zan herrialde eh, katalanetan eh, zehar hainbat eh, eh, ekitaldi antolatuz uh -huh. eta horregatik ba, bueno, pues, gube bai eh, erabaki genuen eh, orain bere memoria Euskal Herriera Eh, ekartzea, ekartzea ez uhum. eta bueno badakigu hemen ez da pertsona oso badakigulako hemen ez dago pertsona oso ezaguna baina uste dugu hau da bebai eh, gure lan ez? gure herri osoaren kultura ezagutzeko funtsezko pertsona bat delako, ez? Uh -huh. Eta, bueno, horren arira, ba, egia da, jadanik, ez, jardun aldi hauen barruan, jakintza batzuk edokimen batzuk aurre burutu egin direla jadanik, baina, bueno, ondino... Bueno, aibadigu zu egin pixka batu lan bat zerregon den, uh -huh. zelan joan den, eta e. gero kontatu ondino geratzen zaizkigunak. Bai... <laughs> Ba, igual, aitzaki nagusiena da eh, erakusketa bat, ez? Uh -huh. eh, Antoni Miro eh, margolari bat da... Eh, bere alkoikoa be bai eta uh -huh. bere garaiakoa edo uh -huh. e, eta orduan Antoni Miro e, egin zuen e, egin zituen bai, bueno, egin zuen erakusketa bat edo mar margolari batzuk bere argazkiekin baina gero e, margotuta, eh, edo uh -huh. ez dakit nola saldu baina eta bueno, erakusketa e, e, e, ekarri dugu ona eta IK ten egondago e, esposatua edo uh -huh. eta hori horregatik e, pasaden e, asteartean uste dut uh -huh. egin genuen ba inagurazio xume bat e, eta bueno egin genuen ariketa bat bere abestiekin ez batzuk e, itzulita, beste batzuk e, katalanez e, ikusteko eta baina ulertzeko aldi berean eta bueno ondo, ondo egon zan eta gero e, larun batean e, larun, ba, pasaden, bueno, bai, ia, e, bai, larun bat pasaden larun bat Pasadu, pasaden darun batean... <risa> bai, hori <risa> da... <risa> eh, Konzertu bat egon eh, zan, ikaten egon bebai, eldilubi eh, taldearekin, eldilubi talde, eh, bueno, talde naiko berria da, esango nuke, eta naiko berria dela, eta justu alkoikoak dira batzuk, beste batzuk, bueno, zonalde horretakoak... Uh -huh eta bueno, bueno disk, diska bat kaleratu zuen kaleratu zu, zuen e, bere, bere abesti batzukin e, Eh, bai bertsioak egiten baina gero ya bere bilbidea hartu dute eta, eta bueno oso hongi egon zan, giro oso na uh -huh. eh, eta oso pozik gaude alde horretatik Nik horren inguruan, esan dezaket bai ez dela, 8 giro polita egon zela <gülüyor> <gülüyor> ah, egon zan, egon zinenan ah, ezes ez ginen ikusi, ezes ez. <gülüyor> <gülüyor> bueno. eta bueno, eta Gero, haiek egon ziren eh e, e, e, e, be e, e, e, e, bai, hori izan zen, ostiralean. Bai, hori da. Zartu, zartu esandut. Eta gero larunbatean egon ziren e, leitzen beste konzertu bat e, ematen. Eta gero ger, e, geratzen garena e, duguna da e, bueno, bi, bi, bi ekitaldi txiki, txiki txikiak eh bata da hitzaldi bat, ba justu igual e, o, orain arte egin dugunada hori e, ba, kontzertu bat, zer zer, baina igual hori bere eh buruz, e, sakonago hitz egiteko bere figurari buru bereak, bai, buruz, ba hitzaldi bat e, e, izango dugu e, m, hogeita 27an, mm -hmm. e, uste dute aste azkena dela. Aste azkena, bai, oixo, bai. Oixe, bai. Hogeita zazpian, eta, bueno, Aleix Cardona, e, ja guretzat iaia ia lagun bada, e, ba, bueno, e, Aleix Cardona bere, bere, hubidi mollorri buruz e, egingo du uh -huh. eta, bueno, izen da, hubidi mollor, bint e, anz de bakantzaz, hogei e, urte oporretan, ez? Mhm. Uh -huh. E, eta gero, bukatzeko eta piskat borobiltzeko e, hilabe, ilabete hau, ba, hogeita bederatzean, e, hostiralean, e, urtarriaren hogeita, Eh, be, alatuko dugu, leku saltatuko dugu eta Bilbiko pare-parean, baina beste mm -hmm. leku batean, eh, jai bat e, prestatuko dugu, piskat e, bukatzeko, bai bere irudiekin, bere bilbidari buruz, baina bueno, e, ja, piskat, ba E, jai bat ospatzeko ze ondo eh ibilidan eh e, ilabetea, ez? Bai, bai, bai. Hori beti agur esateko modo politak izaten dira oh, be bai, ez? Hori, hori. Eta ba bueno, hau bezen berezetzen elkarrisketa bat, baina elkarrisketaren forma gustia eduki duenez, normalean gure elkarrisketatuei azkenengoaitzak eskaintzen dizkiegu, beraz, ba zuretzako tartetxo bat ba gonbidatzeko edo nahi naidozun Zera, esateko? <gülüyor> <gülüyor> bueno, igual lehik eta behin zuei eskertzea aukera ez, hemenitzea gure lehenengo aldia da eh, Bueno, hori bak izu lehenengo aldia da baina ja hau da de aburruarekin kontratua sinatzea bezala txe eh? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gül> Espero dugu azkena ez izatea eh? <gülüyor> Seguramente ez eta izango <gül> Eta, bueno, ba, ba, hori aukera ba, aprobetsatzeko auker konbidatu ba, eh, nahi dizuegu eh, ba, hori eh, etortzeko E, e, egiten dugun e, aktibidade e, guztietara baina batez ere hori orain e, bere ubidi jorren irudia eta aurpegia zagutzeko ba, etorri ikateneora e, erakusketa ikusi galdetu e, eta, eta batez ere hori e, itzaldian eta, eta azken jaia jaiara e, etorri eta parte hartu eta gozatu eta gantzatu eta dana <laughs> Ba, bueno, es que ricasco Gurean izate agatik Eta, mori, es andacoa Seguramente azken hasta izango Osangi, Os urrengorarte agur. Agur, agur Pero hortre del alcalde Es falsa de toto Que una fera feroz Del parque se escapará Es prega les senyores, compren forts aliments I no surten de casa, fins que torna el bon temps Tot el que tinga conxa, que fot el camp correns I se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels Alcalde s'encarrega fent ús del seu poder De a la fera ferotge deixar-la sense dents El queixo no compleix que, que no es queixa després Si per a la fera, ell rep algun turment Bona no tindik, ni casa, ni cotxe, ni un carret Em vaig troba aquell dia, la fera pel carrer Tremolant i mig mort, ai Déu, rebeu, la fera I em veure't tan fotut, em va dir molt clar Ets i pot, perquè tremoles, jo no te menjaré I doncs perquè t'caps del lloc on tens marcat. V farlaren l'alcalde i tingues-li que tin fam que la gàbia és petita. Això necessite espai. Els guàrdies que la veuen la volenn atacar. La fera és defensa, No la deixen parlar com sol molts i ella sola. No pot que ja l leses cloven que emprenyes per la feina amb laàvia. <tos> Tre de l'aluncalde es passa bé tothom ferotge ja noonss treu la son I gràcies a la força no passa' reste nou, Tot és normal em mappu i el poble resta en pau au♫ Eta ez genuen programa bukatu nahi komentatu gabe beste agendapuntu bat, urtarrilaren hogeita zazpian negoztenean asteazkenean arrattzaldeko zazpiter dietan. Kabixen, Bermeon, e, txapazekiko elkartasun plataformak, ba, brigadistak prestatzeko, bueno, prestatzeko, baino, brigadistak animatzeko edo jentea brigadista moduan apuntatzen animatzeko, bai, itzaldi bat emango dute, esan bezala, urtarliaen nogeita saspian, azte azkenean, arratzaldeko saspi terdietan, Kabixen, Bermeon eta, bueno, detaietxo hau ba, zuekin konpartitu da gero, ba, bueno, gaurko programa bukatu da, eta urrena arte, ba, noa gabon